Rahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Rabbuna Allahu Akbar Allahu Akbar Falendrimi i takon Allahu Subhanehu ve Teala pa çdashhtërimit qofshin li Muhammedin Sallallahu Aleihi ve Sallam familjen rreshokut te tij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 tema tema tema dituria e lavdruar dhe dijetorja e lavdruar të cilat kanë ardhur në Kur'an Naudh, krejt Allah s.w.t. qrejt bërmej fjallin dhiturin qat tq lejmë, qajk qajk as briti pëngan bëhjrit sallallalli alie sallam, dha qajk asht a yudh dhuliyya më e lha fdruvar, dhe dhuliyya më e lha fdruvar, dhe dhuliyya më e lha dhuliyya më e lha e lha dhuliyya sallalli alie sallalli alie sallam. Jidh ashtof bërmej fjallin dhiturin qajt fjalli ala qajk asht bëhjrit sallallallah sallallalli alie sallam, qal yestaw inma tethkero ulul albab thuja yante barabar ata tsel el din dha ata tselat nuk din kthe e kuptojn vetë të mençurit ata tselat kanë mend njerëzit në qytetin më, afrt, më lukut, të afërt me qytetin e pejgamberit janë ata ehlul ilmi dietar dhe pasaj si kafimi i dituris është një rrugë për rrugë e cila çon në xhennet dhe kjo është mjaft për vlerën e dituris sikur të thonë vetëm që hadith ka shin i mjaftuesh vërtet me lekët kur kalën për kusit i dituris siksoi dituria i le shoi krot e tyre nga podestia që e kanë kërkuar si turistë gjithashtu çka Allah subhanahu wa taala flet për diturin wa qur rabbi zidni ilma thu o zati em mësha diturin kjo flet për vlerën e diturisë kullama nadete ya rab qal ya abdi ana allah kullama nadete ya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 me atët cili është qartë ka thon është ti para barta i cili këtë që është zbëritia, dhe të që është harë edha i cili e përmërënë këtë që është qartë innëma jë të dhekkër ulu lëbërënë këtë a këptojnë vetë atët të cilët kanë mëndë Allah, Allah, Allah, Allah Gjithashtu pre vlerës dituris është Allah subhanë wa ta'na per dëshmin e tevhitit njeshmërisë së Allahut subhanu te ala ai ka marrë dietar ka thonë shahidallahu ennehu la ilaha illa hu dushman allahu per veten e tij se nuk ka ta dhuruar tjetër per veten e tij wel malaikatu dhe malakat u olul ilmi qaimen bel qist zatiyrat qi zhom dikuria andaj allah subhanu te ala ka çujt drit edhe ka çujt shpirth Shkojë që Allahu subhanahu wa taala e ka çuijtë shpirtin këtë dituri. Asë injall zeymrat evdekur me këtë dituri. Zeymrat të cilat kanë vdekë, qiem dërguar rrugës apo knasës së Allahu subhanahu wa taala, ato janë zeymrat të dekë, por edhe me këtë dituri Allahu injall, prandaj e ka çuijtë shpirtin dhe e ka çuijtë drejt pasin zirr njerëzit nga arsirat e kësaj bote. Këtë thot Allahu në Kur'an: Aw man kana meetan sa ahyaynahu. Past ايتلياش تفديكوا فاحييناه اناكه من جاد وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ذيك مضان دريط ما ايس مسل الناس keman meslehu fi dhulumat ash barabar ke çeki menjall ka çeni vdekur ndonat ka çeni vdekur s'ka pas uzzem se ka njoft Allahu mes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'ka njoft kët dituri pastaj Allahu ja ka m'nsur me kuptu kët dituri kët uzzem edhe pasi që ka çeni vdekur e kemi bot gjall ash ki injaj dhe ja kemi dhon dritën me kët uzzem me kët dritë het mesën e njerëzve ash barabar ma theti ash merci ra ndonat është i në pa uzzuat edhe nuk ka munsu. سيمدال ليس بخارج منها وスコム سيمدال پر وشت نسه دان اللهو ده ییپت کئ دیتوری کذالک زین للکافرین ما کان یعملون کتو برا کافیرا و یزبوکورو هات اته وپرات اتیون او من کان میتن فاحینا و جعلنا له نورا یمشی به فی 117. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 118. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 119. شرقت نفسي بنور من فهدي 110. حينما رددت يا رب العبادي لجرات من سريال روغة ادريت اللجران هوجا اندروار شكري عليهم حين ما رأددتو يا رب العماد أشراقت نفسي بنور من فهدي حين ما رأددتو <Sach oblivion> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد الله يزر ان شاء الله صانته دت فيلوي ما فول فورت ديتوري ان شاء الله كيو دت جات زينخير dhe të të lasim dhe të lasi tona për të edhe me shfilojna me diturin e lafdruar dhe djetarët e lafdruar të cilat kan ardhë në Koran dituria e lafdruar që është përmenjë në Koran është dituria e cila ka zbrit nga Allahu Subhanu wa Ta'ala e që ka ardhë në sunnetin e pengaberit sallallahu alai wa sallam Allahu Subhanu wa ta Ta'ala atë وأنزل الله عليك الكتاب اي that pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta kemi zbrit tie librin o hikkmeta dhe urtsijen ka than disa ulemave ka than sunetin وعلمك ذاتكم سوتي ملم تكون تعلم ata ce nuk e ke dit وكان فضل الله عليك عظيما dhe dhuntia e allahut ndaj teje ka qen apo esh shume e madhe that allah zexel diturisht ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Në katayat ashtu e lavdërua. Njëna pjesa e parë e ajetit ku thotë kam të kamsua atë që nuk e ke ditë, flet për lavdatën apo vlerën e kësaj diturie. Edhe fundi i ajetit, dhe dhuntia e Allahut ndaj teje është shumë e madhe, në dhotajo vlera e madha dhe lavdata e madhe që emeritan, e meriton është kjo dituri e cila ka zbritur nga Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Thetë Allahu, këdhali kë auhejna i lejke ruhën minë emrina. Dhe në kështëto, ka këna shpovë ty shpirtin, dhe kjo ka qenjë bë urdhërën tërën, ma kun të të drimë al-kitabë. Nuk e këdhjitë se shfar është libri, ولا الايمان السكديش كنش ايمان ولكن جعلناه نورا لهدي به من نشا مي بوكتاك مي بودريط او زيم كن دايمنا مكتا من عبادنا غاربتون وانك لتهدي الى صراط مستقيم ورتي محمد اذو نيرزيك تدريتون ن الرغد دريط نتا تقول الله سبحانه وتعالى انك تاعيت كتعوي دتولين سبيرت دا كتعوي دريط نتا تيشي كا زبريت النبي صلى الله عليه وسلم gjithashtu that Allah subhanahu wa taala faman hajjake fihi min ba'dima ja'ake min al-ilmi e kusht argumentohet kusht kontraston ti muhammed pasi se te art ti dituria ne vetkrejt Allah subhanahu wa taala qore por me fjalen dituri pa per qellim kjo cka i ka zbrit peigamberit sallallahu alaihi wasalam dhe kjo ashte ajo dituria e lavdruar dhe dituria e lart per te selen na flet kurani edhe sunneti peigamberit sallallahu alaihi wasalam andaj Allah subhanahu wa taala dha ka thujt drit edhe e ka quajt shpirt shkaku që allah subhanahu wa taala e ka quajt shpirt që dituri as se injall zeymarat evde kur me ket dituri zeymarat celat kan evdek qi janë dërguar rrugës apo knasisa allah subhanahu wa taala ate janë zeymarat evdek kur edhe me ket dituri allah injall prate e ka quajt shpirt edhe e ka quajt drit pasi nxirr njerzet nga arsirat e ksoj botën qata allah kuran aw man kan meitan Thë ahjejnahu Asht Ajë cili është i vdekur Thë ahjejnahu E ne kemi njall Wajjalna lehu nuren jemshibihi Fë nnas dhe i kemi dhon drit Me ejtë në mesën e njerëzve Kemen metheluhu fi dhulumat Asht i barabart ke Qe kemi njall ka qenj i vdekur Nën tërë ka qenj i vdekur Ska posu zim Se ka njoftë Allahu nësë për nga mbejrin Ska njoftë këtë dituri Pasaj Allahu ja ka munsu Me kuptu këtë dituri Këto vezem. Edhe pasi që ka çën i vdekur, e kemi bot gjall, aski i njëjtë dhe ja kemi dhon dritën me kët udzim, me kët dritë. Het mesën e njerëzve, as i barabart, ma thitë se di, "Ash merci ra, do të thotë është i në pa udhzuar, edhe nuk ka mundësi me dal, leise bi khariji minha, dhe s'ka mundësi me dal përveç nëse don Allahu dhe ju i jepet këtë drituri." Këdhalike zuyna lil kafirin ma kanu ya'malun. Çto pra, kafirave ju zbukurohet ato veprat e tyre. Sa'd ibn Hajiri Rahimullah dhe gëshpjegusi i Bukharijut Në më thënë hadithëve të Bukharijut Tëtë, el muradu bil ilm Kër përmejnë dhe të fjala dhjituri Qëmimi për të është el ilmu shër'i Dhjituria fëtara Allëdhi ju fidu ma arifëta ma jëgjibu Ale l'mukallafi min emridine Dhjituria e cila jam unsan njërijut E cili është të obliguar me vejpra Në më thënë në vej Me këptu e Thejën e ti Qofshën ato i Menjëherë, gjithashtu dituria, do të thotë njohja e Allahut, cilësive të Tij dhe çka ka obligim njeriu ndaj Allahut subhanu ve teala. Do të thotë çofta e dituria e feqhit apo dituria e akidas, apo dituria e tauhidet, kreetë ka përselëm Allahu subhanu ve teala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ai përmendën fjalën dituri. Prò Kurani njeh këtë dituri dhe kjo është dituria të cëna gjithmonë kur flet Allahu ka përselëm ka detyuri fatura don ata shka kasbrit shpalljen vahin gjithashtu ka edhe detyuri tjera te cilat i ka permend Allahu azza wa jalla kuran dhe nje loj detyri e ka permend prej detyurive e cila s'ka nas nje aspekt nas nje an nuk ka lavdat gjithmon kur permendet ajo permendet perqes s'ka vler te Allahu subhanahu wa taala dhe kjo sipas surratul bakara ka thon Allah azza wa jalla ta u ta'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum la msanin ataçka ju bën dëm, në taç kishte hajr kujt jo për sajna e jo shka ju bën dobi. Wala kad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. E kanë dit ata të cilët e shitën fein e tyre për kët interesin e tyre se s'ka naherat kurfar të drejta. Do thot sihrin e ka përmendur Allah se zël dituri, e ka çu dituri. Ësht çka mësohet, komu si njeriu më mësua atë edhe me veprimet e mira, po nuk është e dobishma. Allah azajal, asni her kure ka përmenjë sihrin nuk e ka përmenjë si diturit do bëshma Gjithashtu për diturive të pa do bëshma e të pa vleshma në islam është edhe dituria e cila mësohet përmi u këndërvije Fjales Allahut e Fjales Këngamberi sallallallihe sallam Ka përmenjë dhe Allahut subhanë surtu gafir Këthonë, falemma gjë atëhum rusuluhum Kur ju ardhën atyjë repobu i dhe të dërguarit Allahot Bilbejënati, më argumente të qarta Thërihu bima ndëhum min e l'ilm Ata ishën të knoqër Ma të që e posërdonin nga dhitoria Thërihu bima ndëhum min e l'ilm Wa haqa bihim ma kanu jështëhziun I zuni ata, imbulloj ata Ajo me të cilën ata otalnin Dhitorin të këj keshen ata Uknashnin ma dhitori që kanë Çimësh frizuat atë dituri për miu kundërvij pejgamberva. Dhe kjo dituri, çdo dituri e cila mësohet me qëllim miu kundërforgjis, miu luftua, këtosh e ka zbrit nga Allahu subhanahu wa taala, është dituri e padobishme. Gjithashtu është edhe një pjesë tjetër e dituris, një lloj tjetër e dituris, dhe ato janë shkencë sa tjera, të cila ndonjëherë janë dobishme e ndonjëherë janë dëmshme. Dobishme janë kur janë shrbimën kësaj diturie, të cila e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala dhe shërbimin e muslimanve dhe ndihmë ndaj muslimanve dhe kur janë pa vlerëshma pa lafdushme në islam janë kur ajo diturit është në shërbimin e jo muslimanve dhe në shërbimin e kufrit e jo në shërbim të imanin gjithashto Allah subhanu wa tala ka parmen djetartë dhe ju ka dhon lavdata dhe ka për qëllim ata djetartë të cilët e bartin këtë diturit të vlerëshma që shme vlerë dhe dhe projnë me këtë diturit Në vetën e tyre dhe në mesën e njerëzve i dha mësoi njerëzve edhe përcjellin këtë detyrë. Këto janë dietarët, të cilët kanë lavduar në Kur'an, qi i ka lavduru Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa, ndërsa është për njerëzve që selën e posadon këtë detyri, sepse ne Allahu ka lavduru, detyrin e shpalljes vahjit. Megjithatë, ata nuk veprojnë me ta, tallai dietar nuk hin në atë grupun aty e dietarëve që Allahu i ka lavduru nga se s'ka mundi mbashkuh me një sent, hidhrimi i Allahut bashkë me rdfatën edhe kansinë e tij. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Kabura maqtan inda Allah", te Allahu është shumë e urrejtur an te qulu ma la taf'alun, te thuni atë çka nuk e veprani. Ase di po le dietarva, janë ata të cilët e batin këtë detyri që zbrit për Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk veprojnë me këtë çka ka zbritën. Nuk ka përqëllim Kur'ani Lavdatat kërja bandë djetarve Ata nuk hinë këtë lavdat Pse nga se Allah subhanu wa ta'la Ka u rejtë që një kush me mësu dikan diqka Me i than diqka me urdhru me parositin të mira Pas ta i mësë me dhepru Andaj s'ka mundësi me kanë ata Sa i pale cilër Allah subhanu i ka lavdhru Madi Allah subhanu wa ta'la Atë djetar i cili Apo atë njeri i cili është i ditur Dhe pranë këndër shtimma të qe edin e ka zbritë në shkallën e jahilët, e njerantët e jënë shkallën e djetarit. Thëtë Allah Azzajal për i thartë e librit, wa leqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhireti min khalak, dhe ata të cilët e kan dit, ata të cilët e shqitën fejen Allah Azzajal për interesat të cilët të nëtru në librin, e kan dit, sa të që e shqitën, e shqitën fjallën në Allahot dhe ndryshunë, Ma lëhum fil akherët min khalaq, së kan kur fardrejtën akherët, wala bi se ma sharu bihë anfusëhëm, dhe sajke që është ajo për të tëtselen e shetën atë vejtën atë yra, lëw kanu ja'lemu sikur tak shindit. Suratër Baqara, ayet në qënë dhe, nëfëllim Allah azzerët, wala qad alimu, ata e dinin, e dinin, dhe të të të kanë ditë se që kanë tu veprovë, me gjithë ata në funda jetët, këtën sikur tak shindit ika zbritën shkollën e njërave për shkak se nuk kanë vepruar me atë që kanë ditë, por kanë vepruar kundrshtim me atë që kanë ditë. Na thot kur flet Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Sugor kur thot në Kur'an, "Inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama". Vërtet Allahu mëse shumë ti u frikësohen dietarët. Fesalu dhikrin, "Kuntum la ta'lamun", ta thët ni dietarët, "Nëse jeni, çka nuk e dini, nëse jeni çka nuk e dini prit ata të cilët dinë." Gjithashtu la'estu ul ladina a'lamuna wal ladina la a'lamun nuk jan te barabarta ata te cilat din dhe ata te c'u nuk din gjithkë la'adat qi u bota atyre qi din ka porshellem Allah subhanahu wa ta'ala ata te cilat e din veprojn me tan veten e tyre ja msojn njerzeve edhe e porhapin ket diturit te c'na kan por nse jan prej atyre te c'ulet e din dhe nuk veprojn nuk hin kta lavdata te c'ulet i ka permendur Allah subhanahu wa ta'ala per ta andaj thot shalti bihu rahimullah al ilm wasila min wasa'il Dituria është mjet për mjetave. Lejse meqsuben në veten e tij e qëllim. Do thonë njeriu kur fillon me mësuditurin, nuk është dituria shkak që ai ka filluar me mësu. Qëllimi i tij që do të mëkon për më arrit knasien e Allahut, ndërsa dituria është mjet. Kjo është kaku që na obligon me mësuditurin. Prandajse nuk qesh pas nevojë na me mësu, po qëllimi është për më arrit knasien e Allahut, andaj dituria është mjet e cila na ofron drejt knasie Allahut subhanuhu. Min hajthën nëdhri e shër'i dhe kënë shikimi fëtarë ndaj diturisë Wa innëma hië lësile ilë lë amel Nga si diturija është mjeti cilët qënë vejpër E cilët afranta Allahu Subhanu wa Tala E kur ju humbet këtë qëllim diturijës Kur diturija mbohët qëllim vetë mësohet Dhe nuk të qënë vejpër Mbet e padu bëshma Andaj edhe personi cilë e mësan Nuk e nëtë grupën e djetarëve Të cilët i ka lafdru Allahu Subhanu wa T Nërse argumentet të cilat lasin për vlerën e kësaj diturija, ka përmejnë Allah nga Korani mjaftë ajetët. Filën surës Beqara, Allah subhanu wa ta na fletë për ademin a.s. Thë dua allëma ademë l-asma al e kullaha. Allah subhanu wa ta ja ka mësu ademit të gjitha emrat e gjanëve të kësaj botën. Thumma aradahum alëm melaika, pas ta ja ka afru melegva dhe i ka pytë. Tha kalë, Anbi'uni bi asma'ihim Thamla ibrani farata imrat Tajonac far imrat kam Nersa adebit yam say maharat Anbi'uni bi asma'ihim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana Than ozotin tiyye ma ilorti Tiyye pat meita Nau no, kinnat ditu nipra vajra svejshanakim suwa Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana Faqala ya adamu Anbi'uhum bi asma'ihim Allah subhanahu wa ta'la itha adebit Adam Musa e Emrat me leqva. Emrat e tyre janë ata që nuk i din Melak Musa. Ne thot Allah subhanahu wa taala flet thot për vlerën e diturisë. Thot Kurtubiu kod disa çështje. Për çështëve kryesore është se Allahu azza wa jall obligoi Ademin alayhis salam që të mëson melegve Emrat. Dhe nga kjo e mor vlerën Ademi alayhis salam ku obligun melekt me i bosejt dhe ademit a.s. dhe i bani melekt me gjithvlerën dhe i badetin të cilën jabojnë Allah subhanu vëtala në zanca të ademit a.s. dhe ati janë ngriti gradën dhe isa i obligojt melekt në formë në deri rëspejt dhe ademit me i bosejt dhe dhe kjo flet për vlerën eksajditurije si që flet ki ajet pasi që Allahu i obligojt me lekt me i bosejt dhe ademit Fletë për vlerën e diturisë dhe ata të selet e posedojnë këtë diturit. Si që kërënë hadithën e pengambejri sallatësallam inë në mela i këta lë të dha e gjënihatë ha rridhan di tali belin. Vërtejt melekt kër kalën kërkus i diturisë i kësaj diturie i leshojnë kratë të tyra nga modestia që e kam dhe kërkus i diturisë. Dhe të kërthubiju këtë e bojnë nga si ju kamet nga jo obligimi që e Me i bosej dhe David A.S. Ju kam bejt të ashti Gjithmon kër të kalon njeri u i ditur I cilive pran me diturin e ti Që ata të lëshojnë Kratë e tyra Dhe të regohen modest Dhe të ulin vetën e tyra Para ti i cilive din Gjithashtu Fjala Allahot Azzawajal Wa anzala alejke lkitaba Wa alhamaka ma lam të kun ta'alam Wa kana fadlu Allahi alejke azima Edhe kjo është argument për lehrën e dituris, ku thot Allahu vërtet në takimisë briti librin O Muhammed edhe urtsinë dhe të kemi mësuar atë se nuk e ke ditë dhe detyria e Allahut ndaj teje ishte e madhe, pasi ti e kaq të diturin, ndonti të madhe. Dhe këtë këtë dituri Allahu subhanuhu dhe ta përmendë ajo ka thonë kët pejgamberua. Ka përmendur për Ibrahimin kur ka thonë ya ja, abati inni qad ja'ani min al-ilmi obwaym mumka ardh nga dituria malem yatik E qka ti nuk të ka ardhë Fët të bigni hdike siratan se vija Pasëm mu o babaj em Se të të dhëzaj drejtoj në rrugën e drejt Nërsa ka thonë Allahu për Jakubin a.S.R.M. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ورته ايште posedu si dituris nga jashkanaja kishmidon do the Allahu zezel yakubit ka don diturit madha ولكن أكثر الناس لا يعلمون mi po shum për njerëzve këta nuk e din gjithashtu ka thon për Yusufin wa kadhalika yajtibika rabbuka kështu Allahu të ka zgjedhën Wa juallimuka dhe tkamsuti nga shpjegimi i Andrava. Gjithashtu katan për Davudin aleyhisselam. Wa atahu Allahu l-mulka, Allahu idha Davudit, sundim mbretri, wa l-hikma e urtsi, wa allemahu mimma jasha. Dhe emsaj, prej qka dhaqtit Allahu Subhanu wa ta'ana. Po ashtu Allahu Subhanu wa tkit dhunti, jadha dhe besintarva. Prej robëti, tët Allahu Subhanu wa ta'ala, wa li utim me njëmëti aleikum. Për me plëcu Allahu dhuntin e ti ndajnë edhe Ta për me plëcu dhuntin ti më ndajosh Wa laallekum tehtedum Dështë ta do të odhëzohene Kama arselna fikum rasulam minkum Sish dërgumna për nga mbar për jua jetlu alejkum ajatina wale dhanin ju argomente të tona waj zekjikum dhe jupasranin nga mokatat waj uallimukum ulkitaba dhe amsanin ju e librin waj hikma dhe urtsin waj uallimukum ma lam tekunu ta'lamun dhe u amsanin nga jëqka ju nuk edinit në tëtë këtë dhunti Allah subhanu wa ta'la e dha edhe musliman wa robba ti kandash të Allah subhanu wa ta'la ma antërgimit pëngan barra سيس قاثون اية تيترا اذ باث فيهم رسولا من انفسهم قر الله درديبڠن مي سي نيرز پیغمبر يتلو عليهم اياته ولذني ناتيرا ارگومينتت الله او يزقيم داي باسترنڠ مكاتت او يعلمهم الكتاب الذي امسنن لبرن والحكمه ورسين وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ادبس نيرزت پاراست مي ارت كه ديتوري كنچين همبي چارت Gjëtë ashto Tjala Allah subhanu wa ta'ala flet për diturin Wa kur rabbi zidni ilma Thuj ozët e im Ma shtë diturin Kjo flet për vlerën e dituris E ka përmenjë Bukhariju këtë ajet E ka fund kapitullin Vlerëa e dituris Thët Ibnu Hajere gjatë shpjegimit Lianna Allaha Këta e ka bon Bukhariju Për shkakse Allah subhanu wa ta'ala nuk i ka obligu për nga mberin Me kërkun dhe një lutje për ti për vese dituris Skona iet ku i ka thon kërkoti prej meje këtë. Ja kam sunë një lutje për veç kësaj ka thon: "Wa qul rabbi zidni ilma." Thu i ozat em, mbas të munditurin. Ani i thaq nitën që e ka vepruar edhe Musa, siç ka ardhur në hadithin e Buhariut, se Musa alayhis salam duke qenë mesën e binaj Israil, vafopeng ambeli sallallahu alayhi wasallam, erdhi në yering ambani Israil dhe i tha: "O Musa, a ka dikush eteli den mashumsetet." Tha Musa alayhis salam: "Jo, nuk ka." nuk di çdo di kurse dhe më shumë thon Allah subhanahu wa taala i tha po ka një rob i imi e ai yas Khidri. Që po është një rob i imi dhe e ka obliguar me si shkuhë siç ka në transmetime dhe aty kur do të humb peshkun ktheu sa ti do ta djesh pastaj e ka gjetë dhe e ka kërkuar prej atij që më dhanë deturin. Do thotë edhe Musa alayhis salam ka thënë edhe pse Khidri ka qejnë me vlerë më pak se Musa, se Musa alayhis salam është më me vlerë sesa Khidri. Nasen çështën e punën e Khidrit ka polemik Asht pejgamber apo asht njeri thjesht musliman i mirë mik e Allahut subhanuhu te ala, idasor pe dhasor vet Allahut, mi po jo pejgambera. Ndërsa pejgamber don dy lloj, rasul edhe nebi. Rasul asht ati qi i pet libër dhe thret nat libër. Ve thret nat sheria qi es dhant kur Musait apo pejgamberit Allahu isrambe dhe Isa. Ndërsa nebi asht pejgamber i cilet i vjesh pallja dë obligohet me thirr në thirrjen e rasulet që ka çim para ti. Domethënë thret në librin që ka ardhur ndonjë pejgamber para ati. Nëse a diso proprietar ka thonë se është pejgamber, por shaka se në fund ngjarjes që ka përmendur Allah subhanahu wa taala në suratul kaf, në fund ngjarjes kur e shëndan nga Musaj, ka thonë këtë që e veprova on nuk e kanë vepruar nga vetja, por e kanë vepruar me urdhën e Allah subhanahu. Dhe këto ne më thënë se kjo është argument sa i ka çën? Në bjë, mjë pështë ka posë liber, nuk ka qenë rësull Në dërsa Musa al-Istam ka qenë rësull Në këtë onë Musa është ma me vlerë se saj Se Musa është në liber Me gjithë atë, ka shku me mërë diturien Për e këti Nëse nuk është pengambarë Më mëndimin tjetër të ulemave, se li të kanë thonë, se është vëllimin e uleja ila, një mikë për meqëve të Allahot, një dashër për dashërë të Allahot, një pati nuk i ka rëshpallë, atër të së ka më asë mbejtë me dëshu se Musa prapë ka qenë më e vlerë sajë, sepse ajë asë pinga më bërë nuk ka qenë. Në dhëtë, këta si është, në gjitha anë, Musa i është më më e vlerë si sa Khidrë. Në gjitha të فَتَوَضَّأَ فَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مادي اوليناري دول مكركوديتوريون اجيتن ني روب پري روبروتا اللهت آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا کیمی پاسدان مشیرنگانے وعلمناه من لدنا علما زیکمی پاسدان دیتوری کال له موسى اثا موسى هل اتبيوك الا ان تعلمني مما علمت رشد اقم سلمو اقم ليون مو مت پاسو مت ندیکتی ممدان گادیتوريا چت اشذن gjithashtu prej lehrës e turiz është fjala Allahu subhanahu wa taala kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inna ma zadakkaru ulul albab thujë jent barabar atata selet din dhe atata selet nuk din kthe e kuptojnë veç të mënjërit atata selet kanë mend si ska thon pa se Allah afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq a ashtë barabar ai cile des kesh ka zbriti prej zotit ant është e vërtet kën huwa a'ma sikur ai se li është çarr Allah subhanahu wa ta'ala te celi kokat dituri, e diturit. Çka ordna Allahu e çka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka krahasuar sikur ai i cilit ka sy edhe ai i cilit nuk e dituri, te te qarr. ka këtë detyri me atë i cilit është çorr. Ka thënë as ti parabardha i cilit kjo që është zbritje e diç që është hak, edhe ai i cili e punon me këtë e ç që është çorr. Inna yuzakkuruna al-albaq taqobtuin vetat atselat tanmen. Gjithashtu, për vlerës dituris Qasë Allahu subhanahu wa ta'ala për dëshmin e tauhidet, një smëri se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka marrë dhjetor. Ka thonë shahid Allahu ennehu la ilaha illa hu. Dëshmon Allahu për veten e tij se nuk ka të adhuruar tjetër për veçti. Wal malaikatu dha malakat wa ulul ilmi qaimam bil qist. A zatyret që zëvon deturia. Pasi çka Allahu subhanahu wa ta'ala ndëshmi nuk marr vetëm se njerëzit e drejt, nga se dëshmitar mundot më kanë iri i drejt, këto është pastrim lavdat atij i cili posadon diturinë, në të njëjtën kohë lavdat dituris, pastaj përmendja e dietarëve bash me melekut në dëshminë e teuhidet është argument për vlerën e dituris dhe atyre që bartin këtë dituri. Siç ka përmendë edhe Ibn Qayyim rahimahullah, nga vlera e dituris që ka urdhën Kur'ani është se Allah subhanahu wa taala në sura al-Maida, në sura Tira kur flet për xhahon që letë për qenin e mësumë dhe qeni qeni nuk është i mësumë. Ka përmejnë surë Maida se prej gjahut të qeni lejohut për muslimanim është ajgjah të qenë e zën qeni i mësumë. Që do në thotë se qeni qeni nuk është i mësumë. Për me zënë gjahut, nëse e zënë gjahut në leprin asë diqka, nuk hatu shqime. Ka dalu mes qenit mësumë dhe qenit qenit qeni që nuk është i mësumë kumbet për njeriuën e mësuam dhe atë që nuk është mësuam, e ka këtë detyrë dhe atë që nuk e ka këtë detyrë. Gjithashtu ka ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vleira e këtijuri, ka thënë pejgamberi men amila amilan leysa alaihi amruna, sa huwa radd. Ai se va devapronive e për, as ila nuk osht e fejes ton, ajo asht e kthime, pra nuk pranohet. Si do thot, kreç ka sës e kësaj feje. E që veprohet muafru të Allahu me të, është e papranuma. Kështë kuptimit, që ka thot hadithin. Ndërsa, në mënyrin direkte, në ke hadith, në e banë neve të qartë, nga se skomë mundësi njëri ju me ditën se cila vepër është e pranume të Allahu përvesëse në përmjës dhitorisë. Andaj, Gjithatë ato që veprojnë, veprat të cilat vepra Allahu nuk i pranon dhe kanë rënë këtë hadith se e ka përmend pejgamberi për sallallahu alajhi wasalam, siç e ka transmetuar Muslimi nga Ajsa radhiyallanha, është koku i mosditorisë, mosnjohjes kësaj feje. Sikur ta kishin njohë, kishin vepruar atë që don Allahu subhanahu wa taala, në mënyrë indirekte që hadithi obligon muslimin. Prandaj Buhariu ka një kapitull në Sahihun e tij dhe kanë kapitulli i ditorisë para veprës. Ëndër mas fare kërkohet ditoria, pastaj vepra. Si ska fampingan be li sallallahu alaihi wasallam di men yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fi din kuith yadon allahut miran yamson me kuptu kët fe njohjen e kësaj feh wa inna ana qasim darsa unyam ndarus ndot ndarus i dituris ska allahu ka dhan wallahu yuati ndersa allah yep wala tazalu hadi al umma dhe vazdon ngjmesen e kti ometet dhe vazdon kjo omet shndron ka imathan ala amrilah shndron نوردرنا الله، نفعلنا الله لا يضرهم من خالفهم نكيبان دم أتيركش يقدر فيه حتى يأتي أمر الله دي ساده ينوردر الله سبحانه وتعالى ترسمتان بخاري ونغا مواوية رضي الله عنه نرساب هديه يجيد جي ترسمتان مسلمي تتبعين عن بيلي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا كي يدن الله تميرا يفقهه في الدين يمن صنع مكبتوفا Walat e zalu isabëtën minën muslimin dhe vazhdan të jetë një grup e muslimanëve ju katiluna al al haqi luftojnë për të vërtetën dhahirina ala menna wa'hum ila jomën këjama të qartë kondër atyre të, të cilët i luftojnë ata qëto që ndrojnë dherin ditën e këjamejtën Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të shein ke hadith se kujt i është dhon kjo dituri, është shein se Allahu është i adas ja të mirën, se ka thonë men yuridi llahu bi khairan yufaqehu fi din, kujt i ia ja dhon Allahu të mirën, ia bën me kuptu fejen, me njoft këtë dituri dhe me njoft me Allahun subhanahu wa taala, natat kur dikujt i është dhon kjo dituri, edha ai vepron me këtë dituri, është shein se Allahu është i adas ja të mirën atij robit siç është pjesa e parë hadithet që transmeton Buhariu se kjo dituri nuk merret vetëm pasi Allahut t'ja manson dikujt. Në pjesën e parë anaditën e parë të Buhariut ka thonë ju faqehu fi dinin, që ja dhan Allahut mira, ai mësohet dhe e kupton fejen. Ose në pjesën tjetër, Allahu ja monson, ja letson, ja hap rrugën e kuptuarit kësaj feje. Do të thotë kjo nuk bëhet dhe kjo dituri nuk arrihet vetëm se pasi Allahut kujt dën ja hap dyert tek kësaj diturie, pastaj hen këtë ditorin zemrën e tij, përndryshe, përndryshe nuk arrihet. Do të thotë që ditori nuk arrihet vetëm se me marrjen e shkaçeve. Do të thotë me mundimin e njeriut nuk arrihet vetëm e me këtë. Patjetër do të më kanë edhe një diçka tjetër, dëshira Allahut që më ia hap dyrth ata njerëzit që ajmë arrit këtë ditorin. Si flet ke hadith se njeriu nuk i thuhet faqih, që ka kuptuar këtë fe, dhe sa ai nuk vepron me këtë që e ka mësuar nga sa kemi përmend, përmendëm mahar, sa Allah azhajal mos e shumti ju urrënin me porositë dhe mos me veprimet, siç ka thënë edhe në ajet tjetër ata murun anase bil birri wa tansawna anfusakum ma antum tatluna al kitab fala taqilun apo yurdurani yirzatu ve ratmira ndërsa ata harronin veten, ndërsa ju jeni shkë lezioni librën a hiç po kuptoni apo sji gjikonin. Do thot, këtë hadith kur flet Allahu për vlerën, ka përselëm ata të cilët veprojnë me këtë dituri të cilën e marrin. Sëse flatet këto haditha se njerzit të cilët e bartin këtë dituri dhe veprojnë me ta, do të ekzistojnë deri në ditën e Kiametit, deri kur vjen shkatrrimi i kësaj bote. Allah azza ja nuk i heq. Nan thot kanë më çndruar, po mundsi më paksu numri i tyre, mi pa ata vazhdojnë të çndrojnë me urrën e Allahut subhanu te ala duke e bartë këtë dituri dhe duke vepruar me ta derisa të vjen Fjala e Allahut Azza wa Jalla, dhe kjo është pjesa e haditheve që argumenton se "O lan te zalu hadi umma qa'iman ala amrillah" dhe vazhdon kjo ummet duke çndrua fjalën e Allahut Subhanehu ve Teala, dhe kjo është pjesa e haditheve fillimit ku flet pejgamberi sahasum pse kujtia don Allahut mirën e ia bën me kuptufën. Ndërsa kjo nuk ndodh me çein i njeriu i ditur, vetëm se pastë tkapet për të vërtetën dhe të tkapet për atë që ka akaqtu Allah subhanahu wa taala dhe sa omejte kapet për të vërtetën dhe kapet për kë dituriçi ka ardhur pengaamberi sallallahu alaihi wasalam ata janë tecilet kanë çndrua në këtash ka thot pengaamberi sallallahu alaihi wasalam me të, të vërtetën dhe kjo jep me kuptu se dietar të cilet veprojnë me këtash ka zbrit kanë me çndrua deri në ditën e kiametit sislet hadithe të transmetime të tjera se pala e ndihmuma te cila ndihmohet nga Allah subhanahu wa taala e që të të shpasë të të qëtë vërtetën shesh është e kapur me dipal apo e përbojnë dipal pala e djetarve dhe pala e mëgjahida me këto dipal bartët kja vërtet dhe që ndronë dhe i ditën e kja medin nënë thot pala e dituris dhe pala e hekurit Kto janë ata të cilat kanë me çadru dhe si u bëhet dëm atyra deri në ditën e Kiametit dhe në këta flet, siç e ka përmendur te mia rahimahullahu majmoul fatava për këta flet edhe ajeti surratul hadid surën e hey kurit نا يتين هيكوريت قات الله سبحانه وتعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ليكيميتو بين برتتون مارغومنتا شورتا وانزلنا معهم الكتاب ذمتا ليكيميتو ليبرن والميزان ذبشورن ليقوم الناس بالقسط dhe ju kujtojnë se njerëzve me vërtetën u anzennal hadid fehi basun shadid dha kemi zbriten hekurin dhe aty ka fuqi të madhe u menafi lin nas dhe ka dobi pa njerëz ul yaalam allah men yansuro chatadin allah se kush eshta i cili ndem ksa feja warusuluhu bil ghaib dha te dërguarit e tij inna allah qawiyun aziz vërtet allah është i fuqishëm dhe është ndihmtarin dha thallahu subhanahu wa taala ka permet fuqin e librit dhe fuqin ايه يقوليت لتقانا اتصالاته بربون اتقبالن ان ديحمر غا الله سبحانه وتعالى الله تنسمتن خطيب البغدادي منجير غا اسحاق ابن عبد الله ثقت اقرب الناس من درجه النبوه اهل العلم نيرزت نغرادن متا افرت من غرادن ا بيغمبر لوكوت ين اتا اهل العلم دياتار و اهل الجهاد و مجاهدات قال فاما اهل العلم فتسايتكن دياتار Shkakt janë ata të mos të afromi me qradën e pejgamberva ose ata fadallu anas ala ma jaat bil rusul ngase ikandritun jazet në rrugën e pejgamberva kjo është shkaku për atë janë më të afërm me pejgamber se ikandritun njerëzit në rrugën e pejgamberva amma ahlul jihad ndersa mujahidat fajahadu ala ma jaat bil rusul për çdo se kanë luftu për me mbrojt rrugën e pejgamberva por ataj tana tatsela te formojne palen e ndihmuar qi i ndihmon Allah subhanahu wa taala dhe i ruan deri ditën e kiametit dhe s'ka mundsi armiku me ibadan qe shkaqen disa rivajete nuk ju bën dëm atyre ata qi i luftojn po nuk ju bën dëm ky tyre as ata qi nuk i ndalin ndihm them në thot nase musliman te rin andaj disa ulemave kan ka dal dy pal njerëz apo grupe ne shpëtuem qe ka permend hadith firqatun nadia grupe e shpëtuem dy pal ka than Pala e ndihmume E jo grupe e shpëtume kanë thanë Ashtë, së ko me bo një rëftë madhë Apo ashtë grupe e madhe Mesin asoj grupe Ashtë pala e ndihmume Që këtë grupën e shpëtume Ka shumë prej muslimanve Ka shumë mesin e muslimanve Këtë cekteve të cilët kanë më dënu Nëse dënë Allah dhe nëse dë uafal Prej 7-3 grupe Mesin atyve është një grupë e shpëtume Mi për mesin e qësë grupe shpëtume As qëllët nënë ata ulema dhe ata mujahida qëllët endihmojnë këtë din mediturinë të tjera dhe me hekrë si s'ka thonë edhe në hadith për nga mejri sallallalli alai sallam edhe s'ilafle të dhe kje hadith për lejrën edituris men gjë e mesgjidi hëdha kush vjen këtë gjamin tima lem jëtihi illa li khairin dhe nukka ardh për vatsë për të mirë jetë allemuhu për memsudikan au ju allemuhu Për me kërku diturin, apo për me mësu di kanë tjetër, ose ka ardhë si mësus, ose ka ardhë si nëzans. Fëhua fi bëj menzilatë ilë mujahidi fëj sebi illa, aja është në gradën e mujahidit se li ka dalë në rrugën Allah, wa men gjakë e li gajri dhalik, fëhua bëj menzilatë ilë regjuli jëndhuri le matëa i gajri. Kush vjenë gjamine për nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n ata sikur shenj bulljati e cile ka ardhen në një vend apo ka shkuar në një vend dhe shikon dhuntin e tjetër kujt që si ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Ibn Majah nga Abu Huraira radiyallahu anhu. A von hadithiyat e profetit sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna. Kush anji rrugun apo merr rrugun për kërkimin e dituris, kësaj diturie Allahu azza wa jalla jamsonati me zgjedh një rrugë për rrugëve të xhennetit. Wa inna l-melaiketa le të dhajë e gjënihëtëha rridan li tali bil-ilm, dhe vërtejt melekt e le shojnë kratë të tjyra për të nasinë tjyra që kanë dhe kërkusit dituris. Wa inna l-alim vërtejt për djetarim le jësë të këfiru lehu men fisse ma vatë, kërkojnë falje për ta, për norë të qilët, wa men fëllë ardi, dhe që kanë tokë. والحيتان في جوف الماء ما دي أذبششت ديته وإن فضل العالم للعابدي ذكرت في ليرا التاديتور قائد سليشفا ديتور من وبخان إبادات كفضل القمر ليلة البدري سكر ضليمي إيحاناس بلوت نذهب في تير على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء ذكرت في الطارق يان داشين طارق المبارا wa inna të anbijaëa lam juurithu dinaran wa la dirhama vartajet pengambart nuk kan leon pas vejt e styra as dinar, as dirham inna ma warrëthu l'ilma mipë e kan leon diturin e transmetan e Budawudi Fletë ki hadit për vlerën e dituris dhe fletë se kjo diturih e cila përtsilat ma Turani dhe sunneti pengambari është trashikimi e pengambar lukot e pengambarva në gjithashto dhjetarët që e marrën kët diturih dhe vëprojnë me ta at Pasta i flet se për djetarin kërkojnë falje edhe banor të qilit, edhe banor të tokos, ma dje edhe pesqit ndeti Dhe pashta i kërkimi dituris është një rrug për rrugve e cilat fënë gjennet Dhe kja është mjaft për vlerën e dituris, si kur tishton vetëm kja hadith këshin i mjaftushëm Gjithashtu, kja dituri është mbrojt se me lejën a Allah subhanu atela nga sprovimet edhe sherrët Dhe sprovimet këtë paracitën për akiametit Se herë kur pakësohet kjo diturit Apo i largohen kësa diturie Shtohen sprovimet Shtohen fitnet edhe të kësijat Andaj Në kapitullin E dituris E ka përmenjë Bukhariu Një studim tjetë Në më përmbledhet hadithëve tjera Këtën rëffu l'ilmi vë dhuhuru l'gjahle Ngritja e diturijas Dhe përhapja e njëransës Ka ardha dhiti ena nased radiyallahu anhu sa pengaberi sallallahu alaihi wasallam ka than inna min ashrati sa an yurfa al ilmu ash ngritja e dituris pra shenjave te kiamete tash ngritja e ksoj diturie wa ythbutu al jahdu them betha in yuranas masluhja e ksoj feya wa yishrabu al khamru the pihet alkoholi wa yadhharu zinna the paraqitet amoralitete gjithashto ka ard hadith jeter min ashrati sa نجاشينيات القيامت ان يقل العلم وتلهى الديتوريه سكان يزنيو ريفو فكساي فه ويظهر الجهل ده باراتيت انيرانسا ويظهر الزنا ده باراتيت اموراليتي وتكثر النساء ده ستوت نومري غرافا ويقلد الرجال ده ميسين باك بوررا حتى يكونوا ل50 امراه القيم الواحد دير ساباس دات غرادا تا كن نيكويدستار تيرا كارديفاي تيتر يقبض العلم نغريت ديتوريا o jëzharu lë gjëhlu dhe paracitet i njëranësa, o lë fitënu edhe fitënet, në thëtë që shka ardhë finimja ditët, kur në gritët ditëria, pasaj, jëzharu dhe paracitet i njëranësat, براچي تن فيتن والفتن ويكثر الهرج اذا اشتهت هرج كان تنكيل يا رسول الله وما الهرج تنشغلت هرج يا رسول الله قالها كذبيه فحرفا كان يريد القدر قد تمثوس يباني ما شيء سكرت شرنت ما فهم پیغمبره صلى الله عليه وسلم هرج اشباطيت في روسيا او مبيت انيزا عندها نغريت يا سيدي توريه ده براچيت جهلت اشك Në daljen e këtire shenjave të kiametet Në dhëtë paracitjes, zinas, vrasjeve Edhe gjitha dhe qia tjera Si qia të nga hadithet Si kur shkaku i qëndrimit kësaj bota Ashtë dituria apo kër diturit Kur të ngritet kër diturit Edhe si qka arën në disa rivajete Jakub i dhul ilma Ka thonë për nga mbejës faf salem Inë Allah i lënë të ziru ilma i në të zaam Allahu nuk e merr, nuk e ngrit ti diturin ngritja. Janziomin sodurë la ma, më ngrit me amor prë gjoksë dietarë. Mir po dituria mirret mi mi me vdekjen e dietarës. Edhe ngritet me kohë, mir po, kur të ngritet për një herë është paraditës kiametit, ku të vijnë ajo fryma dhe vdes ajo pala e ndihmuar nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur të vdesë dhe nuk mbeit këtë dituri, dhe nuk mbeit këtë besim në tokë, dhe nuk mësin dietart, shkatërrohet kjo botë. Jepshin Se shkaku i çndrimit të kësaj bote është vetëm për shkak të diturive që ka ekziston tok. A dit kur t'ngritet dhe s'mbet asgjën këtoq, siç ka ardhur i dhiti tjetër, se njerëzit më të cinte ta përjetojnë kiametin, ka thonë transmetuesi, më të çe se sa ehelul jahiliya. Më të çe s't jahiliet që kanë jetuar para pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Do të, të njerëzit më të cin në botë ta përjetojnë kiametin. S'do të ketë besimhet. Shkaku i besimit dhe shkaku i kësaj diturie çndron këbot. Kur të ngritët kjo dituri, vjen kja meti, andaj kjo dituri ashtë mbrojt se e njeriut e mbrojnë njeriut për e këtireve të këqiave dhe e mbrojnë për e shirëve fitneve për a kja metit. Pra të të të Allah subhanu wa t'ala, innëmë të të ubetu alallahi lillëdhine e amelune suë e bijahaletin. Allah subhanu wa t'ala, surat njësa e jetë i 17, e kërra asonë sa të të, të cilët dhe projnë vej pra të këqia janë i njeratë. Nën tëtë mos diturin, atë vejpratikqia i ka krasu me njerancën. Këthënë, pendimi për Allahun është për atëtëtë se dhe të veprojnë vejpratikqia me njerancë. Vejpratikqia dëvinë për njerancës, kur të kishket diturin që pëtënë nga vejpratikqia. Pashto këthënë Allah, wa illa tësrif anni kejdëhunna. Suratëu Jusuf, ajetë ja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mësë njohëja Allahot, mësë njohë fjekës e diturije. Ka thonë Jusufi a.s. Nëse nuk ma lërgën ti mu këtë dërëdhin e grahë, kejdehën, asbu i lejhën, kameran në këtë dërëdhin, wa e kun minë lëgjahilin dhe dëtë dëbona për njërëndëra. E ka qëjta moralitetin njërëndës nga se rrjidh për njërëndësës. Ka thonë Allah subhanë, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusufi wa khih in antum jahilun sura Yusuf kathan Allah subhanahu wa ta'ala per Yusufin se çfarë u ka thon Yusufi dhe Jezra vetë a din ju se çfarë kanë i vepruar me Yusufin edhe me vllonëti kur ju ishit ignorant nga se vepra e tira nuk os bën vetëm sa per ignorance gjithashtu Allah subhanahu ka lidhën zulumin me ignorance se zulumimi nuk veprohet vetëm se prinjances mosnyogyes ksoi diturie ka thon Allah subhanahu wa taala wa hamal hal insanu dha ka bart kët emanet njeriu inne kan dha luman jahula vërtet njeriu as zullomçar dhe as inerant is zullomçar dhe as inerant ka përmend zulumen dhe ka përmend ignorancën bashkërisht po ashtu ka thon Allah wa inne katiran la ydhiluna bi ahwaihim bi ghair ilm vërtet Shumë njerëzën humë bin rrugën dalin dalalet Me epshet e tjira Bi gajri ilmin pa diduri Inna rabbëke huë alamu bil muhtedin Allah azzaw gjall E di më smiri kush janat atë cilët e kalun kofet E ka përmejnë dhe Allah së gjall dalaletin Me i njeransën Nën tëtë për shakës se s'kan ilm Ka ndalën dalalet Ka përmejnë Allah subhanu annifakin Dhe ka përmejnë munafikat dhe ignorancën e tyre shkakoi në faktu të tyre ignoranca e tyre ka thonë wellakinna almunafiquna la ya'lamun mepo munafikat janë ata të cilët nuk e dinë gjithashtu ka përmendur allah subhanahu shirku se rrjedh prej ignorancës kul a fa ghayra allah ta'muruni a'budu ayuha aljahilun thu apo më urdhroni më urdhroni tjetër kan përveç allahut o ju ignorant që se ignoranca çon në shirq gjithashtu كافرين بالله سبحانه وتعالى سمشريك يعني يرونك وان احد من المشركين استجارك نصدك مشرك ذكر كنتي ميدون سيغوري فاجره حتى يسمع كلام الله بايا نمثال برنايا سيغورين ا بيا سيغورين ديريس تادجان فيالن الله سبحانه وتعالى ثم ابلغهم ما نستاي dorgo rrugën e tij mundsoja përcellë deri në vendin e vet ku është i sigurt dhe dikupi anhum qawmun la ya'lamun nga se si janë popull të cilët nuk kuptojnë është një dubinket ajat pasi na to fol shihoni çka thot Allah subhanahu wa taala edhe me moment që inistejaraka ahadun minal mushrikeen nass dikush prej mushrikve kërkon për juve sigurim, thë tiju, Muhammad, siguri the axirhu pri te muhammed e pi siguri hatta yasma kalam allah deri sa ta dëgjajnë Fjallën në Allah, subhanu wa ta'la ta Në dhëtë ki më shrik Se ka dëgju fjallën në Allah, subhanu wa ta'la ta Mi po është më shrik Fletë Allah, subhanu wa ta'la ta Se atatët selet Kanë qenjë para islamet Dhe nuk ju ka ardhë diturija Nuk ju kanë dëgju fjallën në Allah Ju thuhët që janë më shrik Edhe pse kanë qenjë i një randë Për ndryshë Allah si kështë qujtë që është më shrik وإن استزارك احد من المشركين نسديكوش بري مشريك بعد اواشني اياتا سي الله تقول مشريك باراس مي با ساي ديتوري O in istajarak ahadun min al mushrikeena nasedikosh prej mushrikve kërkon për ju me i dhon siguri fa ajiruhu hatta hë yasmaa kalam allah mbajen siguri jap jasigurin derisa ata dëgjojn fjalen e allah subhan mundsoja jap jasigurin dhe mundsoja leta dëgjojn ai duke çndruan sigurinë në sigurinë sigurin tona mundsoja leta dëgjojn fjalen e allah nga senfon ka don li anum kaumun la alemun njan popull që nuk di megjithatë ato që ata nuk e din këthe allah subhanahu wa taala i ka çujt mushrik dhe kjo është një dobi për i dobi për të silën në komentohët në isa për i ulemavët në gjithë të nëzditë së kur janë ripa të Mohamedin Abdulluabë dhe për të thutë dhe Mohamedin Abdulluabë se nuk e dallan atë person i cili në sejnësën ebesimet nësë i banë shirkë allahu subhanu wa ta'la të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t I ka qëjtë moshrik Emre në marrin moshrik Me për regullat Hukmet Ndaj moshrik Vë të selve ju ka ardhitoria Dhe atyje që si ka ardhitoria Pas ta i daldojnë Pasu Allah Këthënë Amit të khadhu Minduni aliha A kanë marrë zotë ratir Përveç Allahut Qul hatu burhanëkum tujë për ne argumentet nësin e vërtetën që katuni hadha dhikru man ma'ia kjo është ajo që mëshpërkujtu mua dhe atyrat janë me mua u men qabli dhe atyrat që kanë se para mua bel aktherum la ya'lamuna alhaqa fa hum mu'ridun madh shumis atyra nuk e njohin të vërtetën dhe ja kthejnë shpinën natëp shkaku që njerëzit ja kthejnë kthyrja shpinën është injeranca mosnjohja e kësaj feje natët allah ka përmend se mokatat o maraliteti fshirke ufre kthimi e shpinës së vërtetës zullumi të gjithat i ka përmend me injerancën mosnjohja e kësaj diturie a shkakçi njeriu vjen gjithë ato ndalesa të cilat i ka përmend Allah subhanahu wa taala pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend një hadith e i ka dhënë njerëzit llojt e njerëzve me këtë dituri ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shimbulli i njerëzve me këtë drohë që ka ardh as sikur shimbulli i shiut i cili mbën në tokë Dhe një pjesë e tokës është, shka e merë këtë ujë, e thithë, dhe e jepë, bërëqetin. Një pjesë e tokës është, shka e mbonë ujëtin, nuk e thithë, dhe njerëzit e shfrizojnë atë ujë, e shfrizojnë atë ujë. Dhe një pjesë e tokës është, e cela e thithë atë ujën, nuk e bërëqetë, asë a jësë as në gjallët, asë bërëqetë nuk e përëqetë. Në thotë njerëzit me këtë diturit një Nëse është Pra atyre që e markit deturi Edhe dhe prën me ta Asi ku shembo dhe jasaj toka E që e merë atë ujnë edhe jep bërëqet Edhe dhe prën me ta Edhe e fëshojnë hajrin edhe atyre Dhe këto janë grup Pre grupëve të këfdrumë A por një riu do të me qenë I palës dyjtë spako Si këra ju toka që e mba në këtë deturi E mbledhë edhe jep qirva Si kërë ndodhë që ka ullë hadithin e për nga më bejri sallallallahu aleyhi sallam naddara Allahum ra në samiha me qaleti thawa aaha kema samiha dhe Allahu ndrejqov tyron ati i cili e ka dëju fjollen tima dhe e ka marrvesh, e ka kuptu e ka mbajt mena shtu që që kam thonë on dhe e ka përtsil ati tjetrin dhe ai tjetrin doqt e ka kuptu më mirë se kitë që e ka dëju nga për nga më bejri sallallallahu aleyhi sallam që vletë, ësë me ka në spokur i ti i k Po nëse si e kanë prej aty jesh e ke kuptuar dhe e ke përcjellë të tjerëve, i Jesu kushëni Bulli Tokos që e, kanë ujin, mi po e ka mbledh ujin, mirëpo ja ka pa dobiën njerëzve. Nuk e ka thithë me don për atë, mirëpo e ka mbledh ujin, po ja kanë pa po çairin të tirrë. Dhe kjo është pala dyt, e dytë, ngrađa me olët marrin e diturisë ose munesh me kanë i palës tret, e çu është prej Tokos, e cila e thith kët uji, pas po sep as bëre çat, as vet nuk mjaullës. Subhanakallahu ma udihamdik asdo an la ilahe illa ente en subhanka qatubir